Двоє серед степу. Безкрайньою рівниною їхав самотній вершник. Час від часу щось люто бубонів сам до себе і потирав спину. Через обличчя проліг свіжий слід від нагая. А тож страшенно не пощастило. Татарська сотня, яку він вивів точнісінько на острів, де розташувалася байлемова ватага, нічого не знайшла, хіба що порожній курінь та трохи вугілля від багаття. Ба більше, коли сотня поверталася назад, з очеретів з Ненецька полетіли стріли, і вісьмох татарів не стало. Дуже влучно цілили невидимі месники. Кинулися татари на ті постріли, та дарма, нікого не знайшли. Тільки застрягли в трясовині і втратили десятків зо два То ж і дісталося Тишкевичу від старого друга Ісламбека. Не зважив нащадок ханського роду на його Тишкевича заслуги перед ордою. Відшмагав на гаєм, як шолодивого пса, Мимовільний стогін вихопився з тишкевичевих грудей. Схоже, чорна смуга пролягла в його житті. І до пана Кобильського повертатися в Бояско. Це ж бо він дав дозвіл на грабунок. Сказав, половина здобичі моя, все інше бери собі. Та коли щось надумаєш приховати, з самого шкуру спущу. От і маєш здобич. Ледве сам врятувався. І з татарами, бач, не порозумівся. А жити ж якось треба. Ну втім, як жити далі, він вже знає. У найгіршому разі збере кількох зарізяк і подасться грабувати самітних здобичників у Дніпровських плавнях та на островах. Образа на татар не вщухала. Вже сім років, як Тишкевич їм служить. І ось вона, дяка. Мало їм того, що виводить степняків на прикордонні із степом села. Ні, видавай їм зараз ще й швайку, і таких, як він. Легко сказати, видавай. Самі скільки ловлять і нічого у них не виходить? Навіть не знають, який він на вигляд. От учора. Вісім сотень татар прочесали всі балки, як у воду впав. І не сам, троє їх було. А винен у цьому хто? О, звісно, він, Тишкевич. Згоря Тишкевич завернув у Діброву. Добряче підкріпився в польованою дрохвою, тоді полежав у холодку над чистим прозорим струмком. А по відпочинку вже твердо вирішив, як йому бути далі. Ну, звісно, без пана Кобельського поки що не обійтися. Але ж і повертатися до нього з порожніми руками теж не годиться. Потрібно бодай хутро. Та рушати по нього в Дніпровські плавні зараз ризиковано. У будь-якому випадку на берегах Сули чи Тясмена йому з'являтися не можна. А от нижче Тясмена чи Сули, будь ласка, там теж живуть вільні люди-козаки. І не великими ватагами живуть, а здебільшого поодинці, аби непомітнішими для татарського ока бути. От туди він зараз і рушить. Хоча краще було б рушати з відданою людиною. Тільки де ж її взяти у цій пустелі? Ні, доведеться йти за здобичу на свій страх і ризик. А там відновити довіру пана Кобильського. Той з-за боброві хутра пробачить усі гріхи на світі. Звісно, він, Тишкевич, все йому не віддасть, дещо й собі залишить. Заглиблений у свої думки, Тишкевич скочив на коня і повільно подався у полудневий бік. Їхав і не зважав на те, що діялося навколо. А йому тут боятися поки що нічого. Слава Єзусу, татари не одібрали його охоронного знака. А крім татар, у цих місцях майже нікого і не буває. Тож і не помітив, як за кущем глоду, повз який він проїхав, щось промайнуло. Отямився, коли кінь став дибки. Рука блискавично метнулася до руків'я шаблі, проте було вже пізно». Щось важке навалилося на нього, збило на землю, і дужі пальці обвелися навколо шиї. Тишкевич не був слабкою людиною. При нагоді зміг би упоратися з одним-двома нападниками. Проте тут, як не напружувався, вивільнитися не вдавалося. Чужі пальці все міцніше стискали горлянку. Перед очима попливли райдужні кола. Оце і все, промайнула думка. Зненацька невідомий нападник послабив тиск. Почувся здивований голос. «Пан Тишкевич? Як ви сюди потрапили?» Тишкевич сів, перевів подих. Перед ним стояв на колінах якийсь юнак із слов'янським обличчям. Придивившись, упізнав у ньому недавнього слугу пана Кобельського і, здається, мав він дивне прізвисько – «Дурна сила». Тишкевич поворухнув шиєю, повів головою праворуч-ліворуч, тягнув час. Тоді сказав, «І справді дурна в тебе сила, Парубче!» «Та я ж...» – зніковів Димко, «Ну я ж дивлюся, над кущами татарська шапка промайнула». «Ну, думаю...» «Степняк їде, не інакше». «Ну, думаю, стягну його зараз з коня, приб'ю, а сам сідло і додому». А воно бач, як вийшло. «Чекай, чекай», – перебив його Тишкевич. «А сам ти як сюди потрапив?» «Так, за Воронівкою налетіли на нас татари. Королап з іншими дали драла, а мене залишили» тож татари аркан на шию і в степ потягли. «А ти, схоже, по дорозі втік від них?» «Еге ж!» ну, «Вони саме перебиралися через якусь річку. Туман був хоч в стрель. Тож задній віз потрапив колесом між колоди. От мене й відв'язали, щоб допоміг витягти. А я й от так смикнув, що він завалився у річку. Ну і я слідом». Вони мене за течією шукали, а я проти неї пірнув. Доки вони в річці бовталися, я степом їх обійшов. І ось тутечки.